«Ослухай, Ірму! Я сам не розумію, що зі мною було!» Розслабся, лейтенанти! Це не твоя провина! Химери видають нечутний вуховий, низькочастотний звук, який підсилює твоє відчуття страху разів у сто! Це фізіологія, імунітету не існує!» «Як нейроконструктор!» «Ти навіть не уявляєш, наскільки маєш рацію!» – кивнула Ірма. «Звук, який видають химери, це одна з небагатьох речей!» яку нам вдалося добре вивчити. Дані досліджень потрапили на артилерист Ганс разом з усім, що вкрало Ванлик. Вони повернулися на землю. Мутаген не спрацював. Тоді вони спробували витиснути з цієї експедиції хоч щось. І з'явився ваш нейроконструктор. «Боже мій, твоя правда! Його ж і розробляли, як зброю!» «Бінго!» Ірма ляснула мене по плечу. А коли з'ясувалося, що страх сам по собі не вбиває, вони вирішили повернутися по химер. А я знову подивився на мертву істоту. Потім нахилився над бабою, щоб роздивитися сокиру в її руці. За дві секунди не розумів, у чому річ. А коли усвідомив, то застиг, роззявивши рота. Бабин кулак і топорище сокири були одним цілим. Я не вірив власним очам. Топорище... Виявилося зовсім не з карбону, вона його лише зімітувала, а насправді було чимсь схожим на кістку. Та наймоторошніше, металева частина від обуха до леза, вона складалася з безлічі нігтьових пластин, що немов мов, виросли одна на одній. «Господи!» – зойкнув я. – Мене аж занудило. «Ця сокира росте з неї?» Якби їй трапилася справжня... Вона б використала її, – знизала плечима Ірма. А так, правда, химера може виростити будь-що. Вони розумні? Химери? Ірма почухала підборіддя. Ну, така-сяка подоба людського мозку в химери є, бо всередині грибної структури зберігаються людські клітини, зокрема й нейрони. Це трохи схоже на те, як земний лишайник використовує клітини водоростей. Але мислення химери – як е, у попаяного наркомана. Наприклад, вона може користуватися вогнепальною зброєю чи навіть сісти за кермою, і одразу не здатна вкурити, як відчиняються звичайні двері. Якщо треба потягнути на себе, а химера штовхає, то все. Буде години-дві на них кидатися, намагатися виламати, а взяти і смикнути в інший бік не додумається. Я бачила таке на власні очі. Щось дуже просте може загнати химеру в глухий кут. Але що саме... Ти ніколи заздалегідь не вгадаєш. І сенсу в їхніх діях немає ніякого, крім одного. Вони вбивають. Було 20 хвилин по-першій. У підвальний поверх, де розташовувалася лабораторія, вели вузькі металеві сходи, що нагадували корабельний трап. Я перший. Ірма повільно кивнула. Обережніше. Уже на сходах я відчув якусь тривогу. Серце, що досі билося собі в темпі помірної риси, Раптом без причини пустилося в чвал. Хоча ні, причина була. Запах. Ледь вловний аромат лісової сониці. Але такий тонкий, що і сам не був упевнений, чи є він. Чуєш, чим пахне? Вона принюхалася. Ні, чим. Мабуть, здалося. Добре, будьмо обережніші. Не подобається мені це все. Ти щось відчуваєш тривогу? Я кивнув подумки сказавши їй дякую за те, що обрала слово «тривога», а не страх. «Це інфразвук», – упевнено сказала Ірма, витягаючи зброю. «Буде так само страшно, як у навіть гірше. Але тобі доведеться це подолати». Я теж виняв зброю. Короткий коридор закінчувався поворотом, за яким шлях нам перепиняла глуха броньована заслінка з величезним червоним написом «Аварійна зона». Ірма вийняла ключ-картку. Готовий? Вона стала біля замка з іншого краю широких дверей. Ти за цим мене й притягнула, так? Здогадався я. Двері занадто широкі, і потрібна друга пара рук, щоб прикласти картки одночасно. Вона кивнула, навіть не спробувала виправдовуватися. Але не тільки, я довіряю тобі. Знаю, ну плюс ще те, що кому розлякався, що не ти проламала паркан забороненої зони. Я не приховував сарказму, заодно намагаючись відігратися за те, що вона втягнула мене в цю авантюру. Але їй, схоже, байдуже вона звела плечима. Це теж. Я зітхнув і підніс картку до замка. Три, чотири, скомандувала Ірма, і ми одночасно приклали картки. Нічого. Якщо відверто, я встиг зрадіти. Вся ця витівка мені таки не подобалася. Аж тут двері гучно класнули. А ну! Ми схопилися за скоби аж унизу заслінки. Вона знехотя поповзла вгору і нарешті відкрила нашим очам звичайні, повністю скляні двері. Ірма поспішно приклала свою картку до замка і відімкнула. Тепле, застояне повітря обдало нас вогкістю. І таким недоречним ароматом свіжої лісової суниці. Так, Ірма міцно стисла мене в обіймах. Вийшло. Але я стояв, розявивши рота, намагаючись одягнути в слова те, що побачив. Це що за...